اخي تمام نكرر لكم التحيه لكم على ابواب العام الجديد كل سعاده كل سعاده también. Paso a la ciudad, ¡vá! ¡No, ¿gale? ¿No hay agua, a ver! ¡Va, aquí se que mejor es! ¡Sin Chiriki Ratio con el racha llovería! ¡Ay, ay! Buenas tardes, Arracha Aldeón. Aquí estamos un domingo más, en la Sin Chiriki Ratia, descorchando o licor café de esta semana. <risa> Eh, bueno, comezamos o mes de maio Que é un mes cargadiño de, de datas importantes para a nosa terra E eh, eh, bueno, comezamos hoxe, día 1 Aquí estamos o compañeiro Pablo Maiseu, como sempre Boa tarde, Pablo Boas tardes, Ana, e a todas e todos que nos escoitades outro domingo máis Aquí neste espacio para un encontro, neste licor café Nas estudios de Xiliguerra Tiá na vila do d'Orereta Bisbarra de Orso Aldea eh, hoxe domingo un de maio, día da clase traballadora galega bueno, galega día da, xa, xa me está trabajando co desde marzo día da clase obreira e bueno, aquí é a compañera Maeseo, eh, falta nos o compañero xan que non sei por onde nos anda, estuemos a chamar mas non damos contactado con el de seguro que anda manifestándose percorrendo algunha da, das manifestacións que te veron lugar hoxe en diversos puntos do noso país tamén aquí en o Escalería e, e día de festa, día de traballo ou, ou día de radio así que sentado vos nos vosos sofás nas vosas cadeiras ou donde vos seña máis cómode xa sabedes, premede O botón da radio poñe de FMC ou ou non clicando na ligazón da sincilic.net A toparedes aí como escoitarnos a nós neste programa eh, vía online Pois si, sí, é para lembrar un pouco que vos podedes poñar en contacto con nós Para facer alguna suxerencia, unha petición musical ou un comentario que vos apeteza Atraveso do noso Facebook Licor Café Espacio Pro Encontro E tamén atraveso do noso Twitter Que levamos vamos esterando Dendai un mes, máis ou menos Ou dous meses eh, Licor Café eh, Usuario con K Así que, bueno Para quen queira poñerse en contacto con nós A que aí están e, e na, lembrar tamén as nosas repeticións que son os lunes as dez da noite e os sábados as 11 da mañá e que tamén penduramos o programa no web da cintilic.net na sección dos podcast para que non nos poida coitar... o show non poida seguir escoitándonos todo o tempo pois que estará aí colgado e nada, comenzamos o pois como dicía Pablo Co, co día da, da clase de traballadora que tivo lugar en Galiza, pois, con varias manifestacións entre elas a máis multitudinaria que tivo lugar en en Vigo, convocada pola CIGA e, bueno, apoiada por outros organismos e, e persoas a título personal, claro. E, bueno un pouco así en general, pois como a sempre berros de a crise social que apague o capital o bueno, despois eh, falan falando un pouco en contra de, de esas reformas laborais que que estivo facendo o goberno estes últimos anos. Si sí, como catarias en distintas vilas do noso país eh, eh que bueno, eh percorreron con, con certa tranquilidade e, bueno desaliientar esa como ben comentaba a compañeira iranana prácticamente no día doxe, parece ser que se situou o foco o foco de, de movilización na, na vila na cidade de vigo má tamén na, eh, na capital de, do noso país en compostela tamén tuvo lugar outra manifestación pois eh, a cargo de a cargo de outros movimentos sociais e sindicais e... Nela participaba na de Santiago, participaba a CUT e... nunha manifestación in que, como a din, nos din, comentan aquí en Diario Liberdade, unha convocatoria inédita na capital de Galega, sen siglas e que, bueno, non temos máis información, non sabemos... A... Canta xente o, o éxito que tuvo esta manifestación Mas, como ben apuntada a compañía Irana Pois, pues, como a sempre, como é costume Quen se levou a palma para ser que foi a ciga na, na, na cidade de Vigo E sabemos que tamén comisión 6T Fixaron presencia ali, mas non arrastraron a clase obreira E, e bueno, baixo... Baixe esos lemas que, que apuntaba Ana Con esa pretensión de derogar a, a reforma a reforma laboral e, bueno, Denunciando a precariedade no empleo A, a reducción salarial e, e todos estos ataques que estamos a, a receber Dende que se declarou esa chamada crise Dende o ano 2000 2007-2008 Recortes que, que bueno que van tendo consecuencias e, e que, que teñen consecuencias nas persoas que son afectadas por esos mesmos, non? E, bueno, non sei se temos Tens algún documento aí que se pendurou, non? Audiovisual, sí. Audiovisual, e, igual nos pode axudar nesta nesta labura periodística que tentamos de xercer dentro do licor café. Pois si sí, está aquí pendurado no YouTube da ciga. Pois a, o, que, a, o manifesto desta eh, movilización que tivo lugar en vigo convocada por este organismo no que fala o seu secretario xeral exigindo eh, a derogación destas medidas de precarización do emprego eh, e tamén fala da lei mordaza e eh, de algúnha outra cousa podemos escoitar. Da logo. Estamos a falar pois dunhas reformas laborais que representan o maior ataque aos dereitos da clase trabajadora nos últimos 30 anos promovidas pola social democracia liberal e a dereita españolas coa única finalidade de debilitar a clase trabajadora e incrementar o poder e os beneficios do capital. Denunciamos pois carácter elitiste clasista destas reformas laborais e exiximos do futuro goberno español goberne que en goberne a súa inmediata derogación e facemos un chamamento a toda a clase trabajadora galega a seguir movilizada para recuperar os dereitos perdidos e como única garantía de que a derogación destas reformas se faga realidade. Desde la CIGA non creemos e nunca creímos como solución aos problemas da clase trabajadora a política do pacto social e a política da colaboración co poder que practican outras centrais sindicais. O segundo dos temas ten que ver coa Lei de Seguridade de Ciudadá, a coñucida popularmente como Lei Mordaza. Estamos a falar dunha lei promovida polo Partido Popular para impedir reprimir e castigar calqueira tipo de contestación social contra as súas políticas antisociais e antiobreiras. Exiximos, polo tanto, tamén a súa inmediata derogación e manifestamos a nosa firme vontade e disposición a movilizarnos contra esta lei represora e antidemocrática, ata que consigamos a súa anulación definitiva. O terceiro dos temas guarda a relación co trato que a Unión Europea está a dar a ese miles de persoas refugiadas que buscan protección en Europa, fuxindo, na malloría dos casos, das guerras que se están a dar nos seus países de origen. Estamos a falar de seres humanos que fosen de escenarios de miseria ou de morte, escenarios provocados en moitos casos polas políticas imperialistas da Unión Europea e dos seus aliados coa única finalidade de favorecer os intereses xeos estratégicos e económicos do capital transnacional. Denunciamos pois o carácter antisocial e antidemocrático desta Unión Europea inhumana e imperial e exigimos das institucións e dos gobernos europeos, empezando polo español, a inmediata anulación do acordo alcanzado entre a Unión Europea e a Turquía o máximo respeto polos dereitos das persoas refugiadas e que dedique os recursos e esforzos a lograr a paz nestes países e non a fomentar a guerra. A crisis ten suposto para as capacidades productivas da nosa comarca unha enorme reconversión en cubierta equiparable, senón maior, a dos anos 80. E todo a pesar de dispor de coñecemento de capacidade técnica, dos medios productivos e da forza de traballo máis cualificada. A desertización industrial é un grave atranco para o presente, mas será un obstáculo insalvable para iniciar unha verdadeira recuperación no futuro. Vigo precisa dun tecido productivo e industrial potente, como nos precisamos de pulmós para respirar. E Galiza precisa dun vigo industrial que volva a ser o motor económico e do desenvolvemento que foi durante décadas. Esta situación, compañeras e compañeros, non é unha praga bíblica, tampouco unha catástrofe natural, inevitable. É resultado, sobre todo, da dependencia do noso país, do papel menor que Galiza xoga no Estado español e en Europa e tamén dunhas políticas económicas aplicadas polo Partido Popular na Xunta de Galiza que, en lugar de achegar solucións, acabaron por ser parte do problema. Diante desta situación límite, entendemos que hai motivos e condicións para dar un paso máis, promovendo unha folga xeral na nosa comarca. Dende a CIGA, levamos mesa a insistir na nosa disposición a liderar unha folga comarcal. Mas para que esta teña o éxito e o alcance necesario é preciso que as outras organizacións sindicais vean tamén o paso deixando atrás o timoratismo e os medos. Temos que dar resposta e temos que facelos xa e de maneira contundente. A CIGA estamos dispostos e dispostas. Galiza non ten futuro mentre dependa de forzas políticas e institucións políticas e financieras españolas que non só so, non van a facer nada por mudar positivamente esta realidade política e económica, sino que mesmo van a seguir a traballar e legislar para que Galiza siga a cumplir o papel de unha nación dependente, periférica e sometida cultural e políticamente. A única garantía que temos de poder mudar esta situación pasa porque o nacionalismo galego se converta nun movimento político e social mayoritario en Galiza. A oligarquía española é plenamente consciente que calquer proceso de cambio, que calquer proceso revolucionario no Estado español vai pir do éxito da loita das soberanías, da loita das nacións pola súa soberanía das nacións sin Estado que formamos parte do Estado español. Por iso, queremos denunciar hoxe aquí o acoso de Estado español contra o nacionalismo galego a través do silenciamento ou manipulación informativa, a través da ilegalización de organizacións políticas independentistas galegas ou a través da represión sobre aqueles símbolos que nos identifican como povo ou que representan as nosas anxias de liberación como está a acontecer nos últimos tempos co ataque a celebración de efemérides históricas do nacionalismo, o noso himno nacional, o noso idioma ou a nosa bandeira da patria. Reivindicamos coa cabeza ben alta o noso dereito a ser soberanos e a decidir libremente o noso futuro como povo. A festividade do 1 de maio O Día do Internacionalismo Proletario, no Día del Trabajo, nace históricamente para por en valor a solidaridade das traballadoras e traballadores de todas as nacións do mundo na loita común pola súa emancipación como clase. O sistema capitalista no que vivimos representa xustamente o contrario. Estamos a falar dun sistema económico e social que fomenta a insolidaridade, a desigualdade social, a incultura, o feminicidio, a opresión dos povos, a negación do carácter universal de dereitos fundamentais como o ensino, a saúde, o traballo, a vivenda, a enerxía, a pensión e outros, o confronto entre os povos e os seres humanos e, en definitiva, a explotación do home polo home. Manifestamos, pois, nesta data tan significativa para a Closa obreira e para a CIGA como central sindical de clase internacionalista que somos o noso firme compromiso e determinación de seguir a loitar por superar este sistema capitalista e facer realidade un novo sistema económico e social en Galiza que garanta a emancipación social e nacional da clase obreira galega. Vivo o primeiro de maio... Viva a clase obreira galega. Viva o internacionalismo proletario. Viva Galiza ceibe e sin explotación. A loita continúa. Quitamos a un mamón Acabó la corrupción Cada un que vale No hay prevaricación Ya no queda nepotismo No me llores en hablar Estás despedido aí estaba ese manifesto da manifestación que tivo lugar en Vigo esta mañá día do 1º prime, eh, de maio, día do internacionalismo proletario como dicía eh, eh, bueno, non lembro o nome agora mesmo pero este eh, representante da CIGA eh, bueno, despois escritamos esta canción de Martelo eh, un grupo galego que non coñecíamos eh, bueno que estamos xa aquí estreando eh, con este disco de 2013 penso que eh, coa súa o primeiro tema que é regulación de plantilla que nos pareceu bastante adecuada para a temática que estábamos a falar eh, e nada si, sí, sí, penso que foi bastante xeitadinha <risas> po tema e eh, eh, dicir que bueno este Este grupiño que acaba de soar Martelo, non? Sí. Martelo, máis os que han de soar durante o programa doxe hoxe, pois dámolles gracias a compañeira Marta do fato cultural Daniel Castrelo de Trincerpe que que nos os achevou hoxe hoxe mesmo, fai faimos interés á radio e emago, amago que non se quedará aquí con nós para degustar con nós este licor café, máis doutra volta será, de seguro nos tentando de convencerla máis. Vergoña que pasou, vergoña que que lle dá, parece ser, pero bueno, tentaremos quitarlha ya... igual igual a eh, convidamos antes a un par de, de ronoliños eh? de licor claro. café, nos cospeiros. Eh? <risas> igual diso maneira se se quita de arriba a, a vergoña. Mais nos seguimos aquí neste licor café, logo de escoitar ese manifesto da manifestación que tuvo lugar ara hoxe na cidade de Vigo, bastante completiño e bueno, eu podo dicir pola a miña parte que da acordo en todos os puntos mm. en todos os postos e e bueno, seguiremos seguiremos na loita, porque como a Ben decía o remate da manifestación, a loita continúa e isto non, non se acabou somente no, no día doxe senón que continúa no día de mañá cando non só é o despertador e, e voltemos voltemos máo botemos máu do noso buzo e nos poñamos no traballo no traballo mesmo, nos nosos postos tenemos que, que seguir na loita e, e intentando virar a situación a situación que, no, que nos vende imposta e, e seguimos aquí repasando un poquiño de actualidades estaba aquí na mentras que hai varia, varios artigos de interés non sei o tempo que, que nos queda pois pues ata o vídeo en media hora media horinha nos queda, sí. non? É que, bueno, hai varias cousiñas eh? Fixo me gracia un artigo aí de que estemos en Sermos Bueno, xa se me vai colgar o tres ordenador Non sei se te algo tú que nos quixeras comentar, Ana, a ver Pois está vendo que xusto o día 26 de abril En Sermos Galiza tamén hai unha nova sobre eh, Bueno A montaxe xurídico policial que hai contra a causa Galiza uh -huh. Despois da, da definitiva ilegalización non que sí, sí. Da que falamos noutro no programa Pois houve co motivo da homenaxe aos mártires de Carral O 26 de maio, oi de maio, perdón, de abril Pois máis de 70 xentes políticos e sociais denunciaron esta montaxe Eh, hai un artigo aquí falando con Joan Pérez Que é o voceiro dos imputados nesta operación Jaroco Que falamos aquí na radio uh -huh. E eh, eh, fala un pouco que, sobre pues, o que se vai facer non? Para denunciar esta situación eh, Anunciou que se presentarán mocións nos concellos de Galiza Para procurar pronunciamientos contra a prohibición de causa Galicia E a solidaridade dos encausados que so, estas mocións son... tamén as queren estender ata o Parlamento Galego-Español e mesmo Europeo. Uh -huh. Tamén. Si, sí, bueno, Causa Galiza, da que se lembraba o ponente dese discurso nesa manifestación de Vigo, na que aludía, concretamente, aínda que non daba o nome de Causa Galiza, pero que aludía a esa formación, cando uh -huh. cando dicía que, bueno, estamos... A, estamos vendo intromisión do Estado Español no, no espacio político galego con ilegalización de efeito como a que se produceu fai pouco xa en sentencia da Decisión Nacional como dicíamos no anterior programa na que suspende de actividades a esa formación política e eh, eh, bueno, agardemos que teñan éxito esas mocións eh, nos distintos concellos e eh, que eh, que non coma non nos cansaremos de denunciar publicamente esa esa esa digamos Isu sí. iso, esa injustiza esa injustiza, situación... ese abuso de poder tamén sí. non? Esa, esa impunidade para para ilegalizar canta cousa discorde do, do discurso oficial non? Mm. Eh, tiñamos tamén aquí en Praza bueno, xa cambiando un pouco de de cambio non? pero bueno que ten moito que ver con recortes é que do que dmos conta no anterior programa eh, con conto tema do, do hepatite c cosa falta de ah, verdade sí. bueno, no anterior programa puxemos un vídeo dunha dun familiar bueno, do marido dunha do dun marido dunha paciente que morreu por falta de por non recibir a tempo o tratamento e bueno temos ahora publicado en en Praza.gal que os cargos imputados eh, os cargos dos sergas imputados, bueno, investigados non? como se chama agora a figura xa non eres imputado, senón que investigado eh, xo, declararon xa ante ante xulgado e eh, eh, bueno descargan a responsabilidade de estes dous imputados na nos médicos e eh, dinos que a leitura do artigo que podes atopar en Praza.gal dinos que os dous cargos de sergas investigados na primeira causa judicial no Estado polas demoras no tratamentos enfermos de hepatite C botan balos fora Félix Rubial e Carolina Gómez Criado director de asistencia sanitaria e subdirectora xeral de farmacia defenderon o xulgado a súa correcta actuación así como a da subcomisión creada pola xunta E insistiron durante a declaración que durou de máis de 4 horas que non deixaron fora do tratamento pacientes os que o especialista prescribiran medicación aínda que segundo fontes judiciais si recoñeceron que se priorizaba doentes pola súa gravidade Ante o xuiz Andrés Lago tanto Rubial como Gómez Criado responderon a todas as partes tamén as da fiscal que os acusa de prevericación e homicidio por imprudencia o relacionar a morte de oito doentes coa demora que a xunte impuxo no seu tratamento, por razóns orzamentarias. Segundo fontes judiciais, ambos os dous cargos dados a sergas seguiron a estrategia a xa anunciada por Feijó nas súas intervencións públicas, é dicir, a descargar a responsabilidade na subcomisión e asegurar que les dous limitábase pouco menos que asinar o que li se dicía. Xa que logo de cumprir cos trámites burocráticas, pero sen participar na autorización ni na denegación dos fármacos. De feito, e segundo dos mesmas fontes, ante preguntas moi concretas sobre quen decidía os criterios a empregar ou a compra dos medicamentos, chegaron a declarar que o descoñecía. Seguiron o guión previsto, e ante a acusación de prevaricación que afrontan, esforzáronse en facer ver que non eran eles a autoridade responsable, senón meros funcionarios. Idéntica defensa que emprega fejó no parlamento eh, bueno, outro episodio máis deste desta historia que, que ten un resultado tráxico de polo menos oito mortes recoñecidas por, por falta de, de tratamento dun tratamento que existe eh, e bueno e fehou botandondo ballos fora. Hmm. Pouco pues menos sí. que, como a, Dicíamos o anterior domingo pues, Pouco menos que botan Yo culpa a, a, Os que morreron por morrer ¿no? Si sí. eh, bueno, Vergoñento, vamos Pues pois Non sei se outro día falastes do papel dos médicos aí, nese, aí estás tú, no aí. problema E que outro día estuve en lendo un pouco sobre o tema Parece ser que houve oito persoas que se viron afectadas por este problema No, na, na, no suministro dos medicamentos e, Que se te morreron e que un deles non morreu Porque os médicos, o equipo médico que o trataba Fixeron cartas de todo para intentar conseguir os fármacos E que o comezo seguiron o, o que é o proceso normal de pedir o, o tratamento E que desa maneira non conseguiron Non sei se lo denegaban ou se tardaba moito E despois decidiron directamente escribir, non sei se era a Consellería directamente unha carta expoñendo que a situación do paciente era estaba ao límite, que era moi grave e que sen esa medicación pois ia a falecer. E, os cinco días de, de escribir a carta, recibiron o tratamento. E tamén recibiron unha carta de volta recriminándolles que non seguiran o proceso normal para pedir o tratamento a carta que nin contestaron, claro, os médicos Vamos. pero iso que si, prácticamente facendo o traballo que non iso corresponde eh... o sea, por tentar de salvar unha vida no? o sea... si, si, si. Si, e iso eh... e que despois tamén se isculpe a eles eh, un pouco no? como si, indignante eh... Eh, bueno, logo de logo do papel que, que, que está facendo Feijo, pois pues, é mm. de entender no? que tamén aquí todo o mundo que votar a balos fora, non? Sí. Cando, o sea, valos fora cando é a túa responsabilidade de eles mesmos, somos responsables mm. esas dúas persoas que son que foron denunciadas e que están sendo investigadas eh, son de alguma maneira responsables de que oito persoas a día de hoxe esteñan mortas por falta de por falta de por falta de tratamento, por falta de recibir o tratamento, non penso eu que os médicos os Os médicos ao cargo, os que receitaron, os que os que recomendaron ese tratamento teñan culpa ningunha, non? Claro. Se se limitaron a, a seguir os os procesos, non? Mm. Fala tamén aquí en Praza Puntogal un poquiño con eso do das eivas que, que hai, non? Porque a preguntas do fiscal sobre a demora nos tratamentos eh veñen a dicir pouco menos que eles según chegaban as peticións Como moito podía ser Tardar un mes sí. En recibir o tratamento Pero que, bueno, que algo, igual se algún salongou Foi por, por eibas Nos procedimentos É eh, bueno, unha cousa que xa viña Que viñan denunciando os médicos Que cando facían a solicitude eh, Para un paciente en concreto eh, Para a petición Dese de, de tratamento da de hepatite C Pois que, que Había cartas que voltaban, de, voltaban Outra vez a súas maos porque había unha regularidade na, na petición ou porque, bueno, trabas mm. o sea, pequenas trabas que oi, que che falta unha coma nesta nesta, nesta frase, ou que che falta un acento ou que pediche mal o sea, sí. cando aquí o que priori, debía ser prioritario non é tanto a forma de como se pide, senón de que hai que actuar xa, porque está en risco a vida dunha persoa non? Mm. e bueno penso que está no guión, non todos mais ou menos supoñemos que estas dúas persoas cando foran a declarar eh, como xa sucedeu eh, iban a declarar pois disa maneira non a votar valor Foras mm -hmm. e, e nos íbamos a e, e firmábamos como nos papios de Panamá ou como en calgore pois, se, seu eu non sabía o, o, o a, o a filla do, do sí. emérito rei que, que decía que ela estaba aí co seu marido dangarín que non sabía nin que, que non sabe levar as contas non. Mm. Pois pues é, o que nos queren facer tontos E eh, eh, bueno, no, nos polo menos non tragamos E eh, sabemos que, que aquí hai responsables no. Políticos Xa non somente do sector Sanitario eh, Eu penso que xas, penso personalmente eh, Que esas dúas persoas eh, Tanto Gómez Criado como Rubial Son meros títeres Que dous monicreques O servicio da xunta O servicio da Consellería De Sanidade Do, do noso do goberno do noso país Que dos pagados, e que dous monicreques pagados bueno, que por un trato mellor o que seña pois fixeron deses de, de testaferros que, que salvan a Xunta non, pero que quen é que directamente culpable eh, tanto Feijóa como o goberno que ele preside Pois pues, si, sí, un pouco seguindo nesa liña tamén hai outra noticia de hoxe de Sermos Galiza sobre os pasos atrás da xunta de Fijón no combate contra o Radón ¿Contra? o Radón que, bueno, o Radón é un gas radioactivo okay. que está eh, en solos, rochas e aguas Que é inodoro, incoloro e insípido cunha presencia importante en numerosos lugares na Galiza Os mapas de incidencia que se elaboraron den dos anos 90 constataron que a nosa terra é unha zona de alta exposición nomeadamente polo solo granítico que emite este gas E o gas radón é a segunda causa de cancro de pulmón tras o tabaco Ostras. na Galiza Si sí cando cando estaba na faculdade fixeram un, un estudos de medicina preventiva sobre a incidencia do cancro do pulmón e a exposición ao radón. e eh, eh, bueno, é unha causa efecto e eh, si sí que que Galiza é un sitio de especial alta exposición. E eh, parece ser que, bueno, segundo aquí en Sermos Galiza, o pasado mes de abril o BNG defendeu unha Comisión de Oración do Territorio unha proposición non de lei destinada a tomar as medidas precisas para coñecer os niveis de radón nas vivendas e centros públicos co fin de xustalos aos niveis establecidos pola Organización Mundial da Saúde. Francisco Jorquera lamentou que o grupo maioritario do Partido Popular non apoiara a iniciativa nacionalista amparándose na adaptación dunha nova directiva europea cun prazo ata o ano 2018. Eh, non era a primeira vez que o BNG elevaba este tema a Cámara Galega Porque hai uns meses o deputado Cosme Pombo Preguntaba polas medidas que o goberno galego tomara Para coñecer o nivel deste gas en vivendas e edificacións En a súa intervención o parlamentar lucense Apontaba que na legislación española Só as normas do hábitat establecidas no 2007 polo BNG No goberno da xunta facían referencia directa ao radón E a necesidade de illamento da construcción como medida preventiva E lamentablemente esta norma foi derrogada por Feijóo sen ninguna medida alternativa Entón como que a prevención contra a emisión deste gas non Que ten que ser, claro, que moi todo, solo, moi todo chan en Galiza é granítico Entón eh, polo que entendo a solución é aillar as casas allar os centros públicos para que o gas pois, non afecte ás persoas Ese non hai unha medida por parte da, da, do que o ente público, pois dificilmente non. pero, bueno, corren riscos as persoas camiñando polo monte o, dizer, o... non, é máis unha exposición prolongada claro, se a tua casa está, estás todo o día na casa recibindo rado, pois claro a tua, o teu risco de cancro de pulmón aumenta Vaya, pois si sí, sonaba algo do, sí. do tema ese, pero xa fai tempo que non, que non atacamos É unha cuestión de saúde pública e polo sí. tanto, pois da bueno, pero, cara, Vivendo nun chale de Vila García con Marcial Durado, <risas> pois pues, que problema va a ser <risas> Pois pues, si sí. Que che preocupa máis que o radón pre preocupa che o fariñón igual <risas> Seguramente A neve, a neve Había moita neve sí. <risas> Alí nos ancares Pois pues, si sí. Unha conceciña poñamos así ir... Si, sí, sí, cambiando un pouco de tercio Que xusto, tiñamos aquí uns dos CDs que nos deixou Marta De Xavier Díaz e Adufeiras De Salitre, de Tamburín Man Chámase eh, Estaba aquí ollando En Sermos Galiza Que están os gañadores dos premios Martín Kodax Ah, si, si, si Non sei Cando tivo lugar exactamente a gala Pero bueno, a Nova é do día 28 eh, eh, Precisamente na sección de música tradicional galega O gañador foi eh, Xaver Díaz de Adufeiras de Salitre Ah, pois pues mira Entón, pois benos Pero había visto o Caxave Sí, claro que hai moitísimas categorías E eh, eh, bueno, hai algúns que xa puxemos aquí varias veces na... Na radio, por exemplo, temos na sección de Hip Hop eh, Músicas Urbanas, Gañou Sokram, que xa puxemos algunha vez eh, En folk folque, Caixade Guadi eh, Galego, na canción de autor Mutant, en metal, non sei se puxemos, Soame Mutant Tantas cousas poñemos xa que... Xa. <ríe> Pois si, sí, e bueno, e moitos máis non? Para quen queira ollar un pouco a nova Está en sermosgaliza.gal eh, Penso que podemos escoitar unha cancionciña Pois si, sí, pois logo Hai un artigo aí de sermos que tamén é bastante interesante E se nos dá tempo a, a lelo Vale, pois vamos escoitar a Xavier Díaz E a Dufeiras de Salitre oriño si te vas, déxame unha prenda túa, déxame a túa navalla para picar la verdura. Anque me vou non bebo, aunque me vou non te olvido, Anque me marcho de corpo, quédame aquí o sentido. Ay, la, la, la, la, la. la Pedir que me han de dar Escúitame miña nena Que che quero preguntar Teño chumpano na bucha Pano dos catro colores Da esperanza, da vinganza Dos de los e dos amores Da esperanza, da vinganza Dos de los e dos amores de placer, de soñiños de placer, se nacemos un pro outro, que ya vemos de placer Vamos a rael o pan, vamos a rael o pan, te levarás unha rosa e un carabé e un carabé e un carabé e un carabé estaño castaño moi alto, no tronco ten mil enredos Tan poucos enamorados, poden ter os ollos quedos Estaba aí por despedir, na pela dunha mazán Non cantemos oxe todo, deixemos para a mañan Non cantemos oxe todo, deixemos para a mañan. Casi remataba Casi nos pillo aquí É sí, que isto de non ter o tempo claro, pues, Todo hai que decir que hoxe non estamos Pinchando online, senón que estamos aquí Coas CDs que nos pasou Agradecemos yo otra vez a compañera Marta Do Fato Cultural, Daniel Castelo de Trincherpe eh, Como veis a compañera Ana, claro, Non estamos a acostumados A, a pinchar no CD Si sí. E claro, eso non traío o tempo non, non controlamos Casi, casi nos claro. pillo aquí Menos que lle premeu a tempo Ano botón para falar eh. sí. E aí estamos Xavier Díaz eh... sí, Esta era a moiñeira da picota Estaba lendo aquí no libreto Que se trata dunha moiñeira Da picota de Mazaricos gravada por Dorocel Xubar Coñeces esa? Non. Bueno. Eu tampouco, pois parece ser Eh, por lo que di aquí o amor polo noso patrimonio que chegou de Suiza en maio do 79 durante seis anos dedicou a súa vida a registrar e documentar a música que agora conservamos digitalizada en 248 discos e un fantástico cancioneiro uh -huh. Pois aí re... estaba moiñeira da picota Enxoname, a, a vos deste Xavier Díaz que logo hai de investigar eh... Fuko eh, Xavier, pode ser el bomba. Había un suame algo, dizo a min tamais. Eh, había un grupo. Xa puxemos algunha canción deles aquí. Sí. Penso que era Fuko Xavier, eh, neno eh, bomba ou algo así era. Eh, que me sona a, a voz de este Xavier Díaz, e eh, por eso estou relacionando. Pero bueno, habemos de investigar logo Máis adiante, porque é mm. a primeira vez que escoito tal cual a Xavier Díaz eh furo furun Como é? O furundandas? O... A dufeiras de salitre A dufeiras de salitre Furundandas mm. <risas> Burundanga <risas> Pois si sí. En que minuto vamos Ana? Pois quedarnos oito minutiños Para poñer o isto o capítulo de historia de Galicia de hoxe non sei que artigo querías ler ba, que hai varios aíxe non sei o está, o está o estamos inspirados ou aquí a prensa é que maio é un mesmo eh, sei, e... bueno, temos aquí <risa> florido e, <risa> en sermos temos dos, un do, dos maios eh, porque do mes de maio pois a festa dos maios tan tan peculiar e tradicional no, no noso país uh -huh. eh, temos outro tamén En Praza eh, Que nos fala dun artigo Que está bastante ben Que tamén recomendamos ler sobre Da, eh, da historia do, do noso país A historia, da, historia das historias de Galicia Historia ah, sí. da historia de Galicia E bueno, un dos titulares deste De artigo Pois ven nos a dicir que a idea de doma e castración de Galicia É unha elaboración romántica Unha caricatura que agotxe unha realidade Moito máis complexa Eh, bastante interesante para para ler pero eu quedabame tanto co do, como os que están en Sermos eh, co dos mallos e outro de aquí, de Manuel Beiga Taboada eh, escritor e doutor en Ciencias Políticas e socioloxía no que nos fala de que, eh, por, que seguen, por que seguen votando PP se non son fachas e non sei, é bastante interesante porque nos fala un pouco do, da, do carácter galego non? Sí. E non sei, se che parece vale. damoslle leitura e no vindeiro o programa adentrámonos un poquinho máis nos mallos sí. porque é unha cosa que temos sempre pendente aí sei que en outras tempadas eh, apuntamos a celebración dos mallos pero nunca entramos como no antroido digamos a, a nessa pescuda de, das orixes de porqué non? Sí. así como non troido pois, a, todos os anos sempre facemos unha aproximación as orixes do entroido e, e a peculiaridade desa de celebración no noso país mas así non nos maios pero bueno, indo o artigo este de Manuel vega eh, Tauada venos a dicir que eh, falando das eleccións que están próximas Dinos, haberá leccións autonómicas, pronto, e as forzas da oposición nas súas distintas variantes preparanse para enfrontarse o Partido Popular. A batalla tan repetida non deixa de mostrarnos a súa facena teatral. Poderíamos imaginar facilmente un ogro enfrontando a un grupo de mozos. No conto tradicional, un dos mozos acerta a cravarlle unha estaca no ollo, pero o drama está en que aquí, entre nós, ninguén parece ser saber cal é o punto sensible do PP. Levamos anos de admonicións Tribunas reiterativas e palabras grosas nos mitins Pero algo falla Unha das principais raíces da bella Alianza Popular orixe do actual PP Está na Galiza Catro dos 9 deputados que logrou nas primeiras eleccións democráticas Que lle deron a vitória a UCD Procedían das nosas circunscripcións Na súa etapa como presidente da Xuta Fraga Gabeábase de compararse con Strauss o poderoso líder da CSU Bárbara, Bávara, aliado permanente da CDU. E hoxe, despois de todo o visto, o PP segue mostrándose na nosa comunidade en mellor situación que en case ninguna outra parte. Pensar por iso, que os cidadáns galegos son máis de dereitas que o resto, é como mínimo superficial. Vayamos entón á pregunta a clave. Por que? A pesar da crise e de todo o seu corolario de corrupteras saída a luz, o PP segue tendo bastantes opcións de repetir a vitoria? É obvio que as circunstancias que rodean a oposición axudan, pero tamén habría que explicar por que o lectorado conservador é tan sólido. Descartando que todo el se mova por razións ideolóxicas, creo que boa parte do lectorado do PP faino, básicamente, por tres motivos distintos. Segundo a escala territorial a que nos refiramos, ainda que, algúns casos, se mesturen. A nivel local, o votante pode saber, por exemplo, que o alcalde é dono, a través de testaferros de varias empresas que gozan de concesións municipais, pero tolera-o, en tanto ele lhe permita darlle un piso de, de máis a vivenda. En tanto poida pedir unha axuda para a existencia social, en tanto lle xilice ou simplemente non lle entorpeza, as diferentes xestiós que se vexen obriga de facer ante o Concello. A nivel de Estado, e sen contar a minoría privilexiada que lóxicamente vota a favor dos seus intereses, o votante conservador sabe que os administradores públicos ou privados foron case sempre de dereitas. E en base a iso, razoa que só eles que pertecen á trama natural do diñeiro serán capaces de sacarnos da crise. O ámbito galego ten particular particularidades engadidas. Boa parte de gestores económicos de todos os niveis, de onde pequeno constructor que só accede a segundas contratas, a teu empresario que exporta granito que en Italia se venderá como autóctono, baixo nome de Porino, están escritos ao PP. En primeiro lugar, porque temos unha economía feble, e, polo tanto, demasiado necesitada da xuda e da demanda pública. E, en segundo, e máis importante, porque o PP é o defensor do modelo económico máis viable no noso país, nas actuais circunstancias, que é o extractivo. O labor de deostar, sen comprender, a estes emprendedores económicos, ofreceu ata agora poucos réditos. A clave para carambear a situación, dado que non todo sería por natureza identificables co Partido Popular, en convencer, cando menos a unha parte deles, de que sería bo, para os seus intereses que aquí existise un tecido productivo máis articulado capaz de elaborar en maior medida os produtos e de acrescentar así o seu valor engadido Alguén pode pensar que está que este punto afecta únicamente os empresarios e que nada ten que ver coa política que debe desenvolver unha, pro, unha posición progresista Pero eu creo que ocorre todo o contrario A esencia do funcionamento dunha metrópoli consiste en controlar as fases que xeran máis marxa de beneficio Nos últimos anos, a área económica madrileña fíxose cargo incluso de tarefas secundarias que até aí pouco se realizaban na Galiza. Calquera forza política ou económica que poña isto en cuestión será moi contestada en do poder. Esa é, por exemplo, a razón de que o soberanismo catalán xero unha oposición tan forte e tamén, aínda que nunha menor medida, de que o bipartito galego, sobre todo a súa parte nacionalista, fose no ser atacado con dureza. Se conseguimos sustraernos por un momento a certas análisis esquerda-dereita demasiado esquemáticas e ás veces inapropiadas para entender a economía galega poderíamos dicir que o momento máis lúcido do nacionalismo tivo lugar nos anos 90 cando Beiras se fixo eco do resultado de algúnas enquisas que mostraban que segundo a acción de voto para o 30% dos electores do PP o bloque era a segunda opción pena que Beiras se encontre tan afastado neste momento deste tipo de análise Remata así, este artigo, eh, remata así este artigo o Manuel Veiga Taboada e eh, eso o seu punto de vista de por que os galegos lle seguimos votando PP ainda que como moitas veces decimos é curioso non que na defensa ese sentimento de país que, que podemos atopar en votantes en votantes is do, do partido popular eh, casi ca en contradición coas co súas querencias non mm. E bueno aí tamén pode ser ese esa enquisa que manba nos anos 90 Beiras, na que decía que os PP, 30% dos votantes do pp en algún momento podíalle votar o, o bloque bueno, mm. non é, é un pouco escuszofrénico non per bueno, sí. non é descartable mm -hmm. pois si sí. Pois, na, despois desa Super reflexión eh, Temos xa que poñero si, O capítulo de historias de Galicia Desta semana Que o deza seis E chamase Sants e Fortes Refírese a como nos fomos alimentando Na Galiza e como a ciencia médica A xudou a medrar Sants e Fortes A ver que nos contan Sempre, a ver, a ver. sempre interesante este, estes capítulos de historias da, de Galicia Aí vai Despois de respirar e de botar unha choradinha A primeira necesidade vital que ten un ser humano Cando chega ao mundo é alimentarse Do que comemos nos primeiros anos de vida Depende en gran medida a nosa saúde Cando nos facemos adultos Pero, naturalmente, non todas as enfermidades dependen do que comemos. Oxe, en Historias de Galicia, imos descontar como nos fomos alimentando os galegos e como a ciencia médica nos axudou a medrar sans e fortes. <risa> Ata hai ben pouco, o leite materno era o único sustento que podía alimentar en condicións a un neno ou unha nena acabados de nacer. A obriga de ser boa implicaba tamén a obriga de dar moito leite. Hoxe en día existen moitas multinacionais de alimentación infantil e en occidente son moi poucas as nais que lle seguen dando peito aos seus fillos. Este cambio na alimentación dos meniños non é máis que un indicador dunha nova forma de vida na que a comida máis ou menos artificial está sustituindo unha forma de comer tradicional. Pero claro, como todos os cambios, este tivo as súas causas e ten tamén as súas consecuencias. Tradicionalmente na nosa sociedade, quen se encargou da comida foi sempre a muller. Pero hoxe, a maioria das mulleres traballan fora e cando volven á casa, polo xeral está todo por facer. Así, buscanse alternativas á comida tradicional. Productos enlatados, conxelados, preparados, precociñados, instantáneos, imperecedoiros, saturados de graxas, sen graxa, sen graza ninguna. Os nosos avós comían do que había, do que daba a casa. E había casas que daban moito, outras que daban menos, e algúnas que case nada, pouco máis que para ir enganando o estómago malamente. Do que comían os galegos das casas grandes, medianas e pequenas é do que trata a nosa primeira historia. Veremos como algúns comían o que querían e outros comían o que podían. Todo dependía da casa na que se nacese. Aí di que o estómago dun labrego é como un acordeón que estira ou encolle segundo as necesidades da peza que se toca A música da mantenza campesiña tamén se dividía en catro estacións e a primavera non era precisamente a máis alegre Nunha economía labrega como a galega, o xantar diario dependía da colleita E esta estaba exposta a moitos riscos O mal tempo ou calquera praga podían significar a fame para todo o ano Pero, aínda que todo fose ben, era na primavera cando a escaseza era maior, porque a colleita facíase no verán e no outono, e en marzo xa non quedaba nada. Daí o dito, dos nabos ás freixas, todos son queixas. A xente do mar vivía e comía do que pescaba, e os poucos cartos que sacaban do traballo non permitían ningún exceso na dieta diaria. Pan, productos do porco e pataca seguen sendo a base da alimentación campesiña. E seguramente da nun campesinha tamén Oxe, a nosa comida é impensable sem patacas Quen pode imaginar un bisté, un guiso, unha tortilla ou un cocido sen patacas? Pois o que consideramos emblema da cociña tradicional galega leva entre nós tan só 200 anos A orixe da pataca sitúase no altiplano andino No que oxe sería o sur de Perú e o oeste de Bolivia Ali era cultivada e consumida desde oitavo milenio antes de Cristo e foi introducida en Europa polos conquistadores españóis, ainda que tardou en incorporarse á dieta humana. As fames do século XIX obrigaron aos galegos a recorrer a elas como alimento. A primeira poboación urbana na que se comercializou a pataca foi ferrol, para llesdar alimento aos traballadores dos estaleiros e dos arsenais reais. A diferenza das patacas, que ata o século XIX se empregaban só para dar de comer ao gando, outro dos alimentos que chegou da América sí que tivo unha pronta aceptación na nosa terra. Falamos do millo. O millo empezou a cultivarse en Galicia en 1610 nas zonas costeiras e para almacenálo construíronse horrios como este de Carnota. Por hábitos alimentarios da nosa familia, o serbando a carta dun restaurante podemos saber o que se come hoxe en Galicia, pero que comía, por exemplo, un galego do século XIX? Pois depende, porque daquela máis caoxe o comer dependía da familia na que se vivía. Todo era cuestión de clase e de cartos. A fidalguía e os rendistas que vivían nos pazos gozaban dunha extraordinaria calidade de vida e de opulencia. Ainda que no século XIX os fidalgos e rendistas comezaban a experimentar os primeiros síntomas do declive da súa forma de vida... Un pazo era un pequeno universo que se autobastecía por sí mesmo no que atinxe as necesidades alimentarias A diferencia do campeseñado galego os pazos tiñan unha adega ben surtida e un lagar o que chegaban as uvas das cepas máis valoradas Na mesa dos sectores máis privilexiados da sociedade galega non faltaban os mellores peixes frescos, afumados, salgados ou en seco O pazo tiña vacas propias porcos, polos ben mantidos e variedade de froitas e legumes. E cando algún producto non había no pazo, mercábase. Os alimentos que entraban na mesa dos burgueses e dos fidalgos eran de calidade, procedían das súas propias explotacións ou eran marcados polas criadas na praza ou na tenda. Nas súas mesas non faltaba de nada. Non era o caso da maioría dos labregos, polo menos dos que coñecía o padre Feijó a finais do século XVIII. Nestas terras non hai xente máis famenta ni máis desabrigada cos labregos. Catro farrapos tapan as súas carnes, ou mellor direi que polas moitas roturas que teñen, as destapan. A habitación está tan furada como o vestido, de maneira que o vento e a choiva entran por ela como pola súa casa. O seu alimento é un pouco de pan negro, acompañado de algún laticínio ou de algún legume vil, pero todo en tan escasa cantidade que hai que en ninguna vez na vida se ergue saciado da mesa. Os homens xuntan leña mentre na casa as mulleres empezan a preparar o xantar na cociña. Son as once da mañá. Levan traballando desde que día e vai moito frío. É o momento de meterlle o corpo a parva ou o taco das 11 Pan de centeo un pouco de touciño, como compango, e un grolo de viño. Quedanles polo menos outras duas horas de traballo antes de ir xantar. As mulleres da casa están facendo o caldo. A mesma comida de onte é idéntica a de mañá. O xeito de facelo tamén é o mesmo todos os días. Cando o caldo xa está feito, retirano e deixano repousar non moi afastado do lume para que non a demais. O pai, en calidade de cabeza de familia, preside a mesa e recibe a mellor tallada As mulleres, cando o alimento era escaso, cousa moi frecuente Sacrificábanse polos fillos, comendo menos ou conformándose cos alimentos menos apetecibles Só en casos de festa, hai carne fresca de polo, coello ou, máis excepcionalmente, becerro ou carneiro A venda das reses é casi a única fonte de ingresos da casa Os ovos tamén se venden E o leite aproveitase para facer manteiga que tamén se vende. Os labregos galegos no século XIX, en boa parte do XX, comían do que daba a casa. Para fritir usaban manteiga de porco, porque o aceite era demasiado caro como para cociñar con el. O peixe fresco non chegaba ás aldeas do interior, e o viño, e o leite eran artigos de luxo que non abundaban no xantar pero había xente que o pasaba peor. Estamos no lugar coñecido como os Balcóns de Madrid, sobre os canóns do Sil, no Concello Orensán de Parada de Sil. Desde aquí, conta a lenda que despedían os galegos que marchaban cada verán segar a Castela. Eles poden simbolizar a progresiva conversión dos labregos en xornaleiros, é dicir, aqueles que dependen dun xornal para vivir. O pai e os dous fillos andan ao xornal traballando no que poden. Oxe, toca a amañarlle a prensa do viño a un veciño acomodado. Entre os xornaleiros, curtidores e canteiros, era norma almorzar cunha parva de broa e augardente. Os xornaleiros doutros sectores tomaban pan de millo ou centeo servidos en auga pro almorzo. Moitas grazas. Estamos no comedor de Alcoa, antiga Lúmina Aluminio, na Mariña Lucense. Os pratos que se serven aquí están supervisados polos médicos da empresa. Oxe non hai moita diferenza entre os alimentos que hai nos pratos dun obreiro, dun labrego ou dun funcionario. Pero no século XIX comer dun salario era unha miseria, porque os salarios eran míseros. E iso cando se cobraba, porque había veces que se traballaba pola comida. Os produtos básicos da dieta proletaria eran as patacas, as favas e os garabanzos Unhas poucas verduras como a berza, a coliflor, o repolo ou o grelo Acompañaba o touciño e a carne fresca era excepcional Os días de festa mercaban vísceras O obreiro e a súa familia comían pouca froita e o leite ni no cataban A penúria alimentaria marcaba a vida a dieta da clase traballadora galega no século XIX. A dificultade do obreiro por prober de alimentos a súa familia foi unha constante naquela época. Era a loita por non morrer de fame. Os que coñeceron a fame e o racionamento durante a posguerra aseguran que hoxe en Galicia ninguén pasa fame. Iso non quere dicir que estemos ben alimentados ou que o que se come se xoma máis san Pero o que está claro é que desde sempre o que se come tivo causas económicas e culturais e tamén tivo e ten consecuencias para a saúde. As familias fidalgas que vivían en Pazos comían de todo e en exceso. O traballo físico era prácticamente inexistente, polo que a gota e a arteriosclerose foron unha praga nas familias fidalgas da época. Nas familias labregas, a falta de proteínas fixo estragos entre a poboación. Na Galicia interior, a ausencia do iodo dos alimentos mariños fixou do bocio unha enfermidade endémica ata ben entrado o século XX. Ademais do bocio, as familias máis pobres dos xornaleiros sufrían problemas de raquitismo pola ausencia de vitaminas da súa dieta. Os nenos eran as vítimas que máis padecían o raquitismo. A finais do século 18 en Galicia había zonas nas que morrían máis da metade dos nenos que nacían, e non só polas enfermidades causadas polas carencias alimenticias. As vacinas foron o mellor remedio contra a mortalidade infantil. A nosa seguinte historia trata do home que trouxe a Galicia a primeira vacina da historia da humanidade. O médico municipal da cidade da Coruña, Vicente Antonio Poses Roivanes, saiu pasear co seu neto nesta mañá de domingo. É un home adiantado ao seu tempo e por iso sofre os ataques do sector máis reaccionario do gremio médico, que lle reprocha as súas técnicas e as súas ideas innovadoras, nacidas dun interese permanente pola evolución da medicina en Europa e a loita contra as enfermidades. Por desgraza, na Coruña están aparecendo os primeiros casos de varíola, especialmente en nenos de idade do seu neto. A varíola camiña a pasos axigantados por toda a Europa e vai deixando unha gran mortalidade, sobre todo nos nenos, que presentan menos defensas contra o virus. Seguro que todos oímos ou dixemos unha vez, o demais vale previr que curar. A mellor forma de previr as enfermidades son as vacinas que nos fan imunes a certos virus. Ese foi o gran salto que acababa de dar a ciencia médica no tempo do doutor Poser Roibanes. Ao longo da súa historia, a humanidade viuse exposta aos efectos devastadores provocados por enfermidades pandémicas, entre as que destaca a peste, que no século XIV acabou con casi a metade da poboación de Europa. Pero outras enfermidades máis comuns, como a varíola, desmaban permanentemente a poboación mundial. Un de cada dez enfermos de varíola morría. Os que sobrevivían, despois de tres semanas de dores e escozores moi fortes, cando lles caían as chagas, quedaban marcados de por vida. No século XVIII, a baríola mataba anualmente en Europa a 400.000 persoas de todas as idades e clases sociais, ainda que os nenos eran os máis perxudicados. Na Galicia deste século, o índice de mortalidade infantil era do 38% no primeiro ano de vida, é do 50% en menos de ata 7 anos. Aínda que parezca mentira, as vacas foron claves na loita contra a varíola. Sabían que vacina vén de vaca. Atendan. A finais do século 18, un médico rural inglés, Edward Jenner, observou que as mulleres que muxían o leite tiñan ás veces unha especie de varíola por estar en contacto coas vacas e comprobou que aquelas mulleres non desenvolvían despois a varíola humana. O médico tomou secrecións de pústulas dunha daquelas granxeiras infectada e inoculou-las a un neno de 8 anos nun brazo. Unas semanas máis tarde, inxectoulle o neno pus dunha persoa enferma de varíola. O neno non enfermou. Acababa de nacer a primeira vacina da historia da humanidade, que foi a que trouxo a Galicia o doutor Posse Roibanes. A pesar de ver cada día a morte na cara de moitos dos nenos contaxados polo virus, Roibanes non perde a esperanza. Agarda por unha arma que pode cambiar esa condena a morte xa nos primeiros anos de vida. Con moito cuidado, Abre a caixa e vai sacando un a un os cristais que conteñen fluido con virus fresco de baríola, necesario para poñer en práctica a innovadora técnica de vacinación que se está aplicando en Europa. Poxerro Iván está en tanta fena ciencia e na nova vacina, que non duvida en utilizar o seu propio neto para comprobar a eficacia do novo tratamento. As contrastadas experiencias da vacinación do doutor Jenner en Inglaterra son un avance científico extraordinario que quere elevar a toda Galicia. Está convencido de que este é o único método para vencer a variola e non pode fallar. A vida do seu neto está agora en mans da ciencia. Estamos en Caión, na comarca de Bergantiños. A comezos do século 19, a variola xa causara moitas mortes nesta comarca. O protagonista da nosa historia foi que entrou a vacina contra a baríola aquí e que na levou a Betanzos, a Santiago e a moitas outras zonas de Galicia. Animado polo éxito das vacinacións, José Roibanes inicia unha campaña para erradicar a varíola. En persoa ou ven enviándolles a outros médicos mostras como a que él recibira de Barcelona, vai levar a cabo a súa particular campaña contra a enfermidade. O médico betanceiro desprázase a diferentes localidades para inocular vacinas con fluido fresco ou, no caso de non dispor del, facendo a vacinación de brazo en brazo con virus fresco de vacinados que o acompañan. Deste xeito, asegúrase de que o virus non perda a súa eficacia Na casa do Concello de Betanzos, realizou po en 1806 a súa campaña contra a baríola, xa escribira a súa instrucción para administrar e difundir a vacinación antivariólica. E o rei Carlos IV xa ordenara que a vacina chegara a todos os lugares do reino. Esa orde real puxo en contacto após a Roivanes coa excepcional e pouco coñecida expedición Balmis. Para levar os avances da vacinación ás colonias de América e Asia, Carlos IV ordenou a realización da real expedición filantrópica da vacina, A fronte da cal situou o seu ciruxán de Cámara Real Francisco Javier Balmis. O lugar de partida sería o Porto da Coruña. Na época, a única maneira de transportar a vacina aos territorios onde non existía antídoto era manter vivo durante toda a viaxe o propio virus. Este método precisaba da participación de seres humanos que fosen transmitindo a epidemia. Unha primeira dose era inoculada no primeiro portador e cando o contagio estaba no momento culminante extraíase o fluido e inoculábase no outro portador Así, de brazo en brazo, e renovando cada dez días os trasvases de vacina íase conservando a vacina durante a viaxe ata poder trasladala a terra O Instituto Coruñas de Zaleta ocupa o solar no que estaba a casa de espósitos, a dos nenos abandonados Os nenos que levaron a vacina da Barío la cara a América saíron da casa de expósitos e a súa rectora Isabel Zendala foi a única muller que participou na expedición de Balmis. O 30 de novembro de 1803 parte da Coruña a Corbeta María Pita. Os primeiros en recibir a vacina foron os habitantes das Illas Canarias e logo os de Porto Rico e Venezuela. Despois dirixironse a Cuba e a México. Desde Acapulco, desplazaronse a Filipinas, a Cantón e a Macao. Regresaron bordeando África e arribaron a Lisboa despois de case tres anos de dar a volta ao mundo. Oxe, en laboratorios como este estudanse metodoloxías e fórmulas para loitar contra a enfermidade. A loita contra a variola no século XIX abrigo as portas da vacinación. A Organización Mundial da Saúde declarou erradicada a varíola en 1980, pero hoxe segue sendo un reto a topar novas vacinas contra novas enfermidades. Aqueles nenos que recibieron as primeiras vacinas contra a varíola chegaron a bellos grazas aos avances da ciencia médica. As vacinas supuxeron un paso de xigante na historia da humanidade, un adianto tan grande como pasar do menciñeiro ao médico ou das casas de enfermos aos hospitais modernos. Na verdadeira historia de hoxe imosles contar como naceu en Galicia o primeiro hospital coa súa propia botica. Este peregrino esbarou na baixada a Triacastela e despois de camiñar ata Santiago malamente pode pousar o peno chan que precisa atención médica. Na catedral mándano o hospital da Fundación Real. A súa ferida está infectada e vai en busca de remedio na institución que foi creada para dar axuda a todo aquel enfermo que o precise. Por Real cédula do 3 de maio de 1499, os Reis Católicos mandaron construir este edificio como centro de atención a enfermos, e non só como lugar de acollida para peregrinos. En 1524, Carlos I dictou ordenanzas para consolidar as funcións daquele hospital real sen ningún tipo de custo o noso peregrino recibe atención médica e sobre todo os beneficios das menciñas compostas por un dos máis reputados boticarios do seu tempo xoan de morales acaba de facer 25 anos e xa é oficial de botica é o axudante do primeiro boticario maior da botica do hospital real de santiago Guillén de Briviesca aquen os reis católicos e encomendaran a responsabilidade de poñer en marcha unha das boticas principais do reino. Xoan é alumno aplicado en non selle escapa ningún detalle do saber e da destreza do seu mestre na preparación dos medicamentos. O oficial maior está moi satisfeito cos progresos do seu axudante, E cando ten que ausentarse da botica, deixalle con total confianza a xoan a responsabilidade da preparación e suministración dos medicamentos ás enfermerías. Todo aquel que visite o Hospital dos Reis Católicos Oxe observará que o edificio acolle 4 patios. Nos dous posteriores estaban as hortas nas que se cultivaban as plantas para os diferentes remedios. O rendemento das hortas que había aquí era fundamental para a botica do hospital. A botica tamén ten permiso para vender medicamentos ao público. Así, recuperan parte dos gastos da atención gratuita e danlle saída a xéneros perecedoidos. Durante a Idade Media, as boticas dos mosteiros e conventos tiveron unha importancia e trascendencia grandes polas actividades sanitarias que cumprían. Os hospitais conventuais foron outro dos eixes principais sobre os que descansou a sanidade na época medieval e que sentaron as bases do que hoxe coñecemos como ciencia médica. O boticario maior era o xefe supremo na botica, salvo nunha ocasión cando había que empregarnos preparados os chamados xéneros valiosos que estaban baixo dúas chaves nun cofre depositado na botica. Nese momento, tiña que informar ao administrador do hospital e ao médico depositario da outra chave, como acontece neste caso. Pola Constitución décima de Carlos I estipulábase que deberían considerarse xéneros valiosos, ademais das pedras preciosas, o ámbar, o almiscre a mirra, o incenso, o sangue de drago, o coral e algunhas plantas aromáticas de difícil adquisición. Neste edificio documento de Bonaval estivo hospicio de Santiago desde mediados do século XIX ata mediados do século XX. Os principais beneficiarios, tanto da botica como do hospital, foron os nenos abandonados, pero tamén os peregrinos e as familias dos traballadores do hospital e en casos excepcionais, como nos casos de peste, a poboación en enxeral. Podería considerarse aquel hospital como o embrión da sanidade pública. Podería verse así, pero... como rematou a historia do noso boticario real? Hai varias semanas que o boticario maior Guillén de Briviesca deixou o cargo. E Joan de Morales é dendentón o boticario provisional. Ten a recomendación do seu mestre e o beneplácito do administrador para ser nomeado oficialmente boticario, pero para iso precisa tamén a confirmación real. A cobiza de médicos e boticarios rivais levou o inquisidor a investigar a Joan de Morales por unha posible falta de limpeza de sangue. O boticario mayor tiña que ser cristián puro, como estipulaba a Constitución 47 de Carlos I xoan de morales non ten nada que temer leva consigo un impoluto expediente de limpeza de sangue a carta asinada polo rei é datada en madrid o 9 de outubro confirma o seu nomeamento como boticario pero as presións de médicos e boticarios privados non cesaron presións que unidas á carestía daquele sistema de atención Conseguiron que o hospital real, aberto desde a súa creación a todos aqueles que o precisasen Se volvese converter nun hospital só para peregrinos Un antecedente das tensións entre a sanidade pública e a sanidade privada Pode ser Pero, como cambiou o concepto de saúde desde a creación daquele hospital ata hoxe? Un home nace como un bloque de mármore que ten que esculpirse a si sí mesmo Esta máxima filosófica renacentista, referida a mente, aplícase o xeo ao corpo. Detrás da suor hai soños de beleza e saúde. Pero hai soños que se converten en pesadelos. O soño da talla 36 como porta da anorexia ou da bulimia. A obesidade como renuncia aos soños e antesala dun estigma social e dun problema grave de saúde. Oxe, quixemos vos contar como nos fomos alimentando e cuidando os galegos E como fomos pasando do remedio caseiro ao medicamento nacido do coñecemento científico Oxe, a alimentación tamén é unha cuestión científica Pero non está nada claro que o que comamos sexa o mellor, nin o máis san Desculpe, podria poñerme un complexo vitamínico? Si, sí, algo natural, algo químico O que sexa mellor? Algo natural Esto é es algo non? O mellor O sí. mellor Saúde Pois pues aí estaba ese capítulo de historias de Galiza desta de semana Sobre a evolución da nosa alimentación e da nosa saúde Eh, bueno, temos que despedirnos xa Que está a punto de Comezar o seguinte programa Así que nada Tomemos ao vindeiro domingo Como a sempre, a sete e media Pois pues aí está <risas> sí, sí, Xa o tempo que queda O único que nos queda é poñer unha canción sí. eh, Do grupo Que nos pasaron Esta tardinha E eh, aí vai, a to vindeiro domingo Vamos a despedirnos con Xotocoel Coseu sempre contra o vento Aí vai, Aí vai. Contra o vento, o próximo domingo <risos> perfecta mm. Sentada, de lado sei osa nunca as palabras clas, miradas como as luzes cando picana para cada espirto un vaso de ahogado tempo y agardo sentada